Elizabeth Kolbertová, šesté Vymírání, nepřirozený příběh. Kapitola 11. Nosoržec jde na ultrazvuk. Dyserorhinus sumatrensis. První, co jsem ze Susy zahlédla, byla její obrovská zadnice. Byla přes metr široká, nepravidelně poseta. Hrubými na chlupy. Její nidočervená se zpřipomínala nenoleum s obláskovým vzorem. Susy samice nosorožce sumaterského žije v v Cincinnati, kde se v roce 2004 narodila. V době mé odpolední návštěvy se kolem jejího impozantního pozadí shromáždilo také několik dalších lidí. Láske plně ji poplácávali, takže jsem se natáhla a také jí plácla, jako bych pohladila k men stromu. Doktor Roltová, ředitelka Centra pro ochranu a výzkum ohrožené přírody, přišla k výběhu nosorožce v lékařském oděvu. Rotová je vysoká štílá žena s dlouhými hnědými vlasy, které si spíná do drdolu. Na pravou ruku si navlékla gumovou rukavici, která ji sahala přes celé předloktí až za loket, skoro až k ramenu. Jeden z ošetřovatelů zabalil susín ocaz do jakési potravinářské fólie a držel ho na stranu. Jiný ošetřovatel vzal džber a postavil se jí před tlamu. Přesusin zadek jsem dobře neviděla, ale bylo mi řečeno, že ji krmí krajenými jablky a já slyšela její maskání. Když byla susi takto zabavena, rotová si přes první rukavici natáhla druhou a uchopila něco, co vypadalo jako dálkový ovládač. Pak vsunula paži do řitního otvoru. Z pěti druhů nosorožců, kteří ještě existují, je nosorožec sumaterský Dyserhorginus sumatrensis, nejmenší a svým způsobem nejstarší. Rod Dyserhorginus se, se vyvinul asi před 20 miliony lety, což znamená, že rodokmen sumaterského nosorožce sahá relativně beze změn až do miocénu. Genetická analýza ukázala, že somatérský nosorožec je nejbližšími žijícím přibuzným sesnatého nosorožce, který během poslední doby ledové obýval rozsáhlé oblasti od Skoska po Jižní Koreu. E.O. Wilson, který vzoh v Cincinnati jednou strávil večer s matkou Susy a měl chomáčejí její srsti na svém pracovním stole, Označil s nosorožce živoucí fosíly. S nosorožci jsou plaší samotářstí tvorové, kteří v divočině vyhledávají hustý podrost. Mají dva rohy větší na špičce tlamy a menší za ním a protáhlý horní pesk, kterým uchopují listy a větve stromů. Sexuální život těchto zvířat je, alespoň z větského pohledu, naprosto nepředstavitelný. Samice jsou známy tím, že nemají spontánní ovulace. Neuvolní vajíčko, dokud někde kolem neucítí vhodného samce. V případě susy se nejbližší vhodný samec nacházel 15 000 km daleko a to byl důvod, proč zde byla doktorka Rotová s paží ponořenou v jejím konečníku. Susi asi před týdnem dostala hormonální injekci, která měla stimulovat vaječníky. Za několik dnů potom se rotová pokusila provést umělou inseminaci, což byl proces zahrnující zavedení dlouhé kožené trubice skrz záhyby děložního hrdla a vstříknutí ampulky, ampulky rozmlaženého semene. Podle poznámek rotové, které si v té době dělala, se suci během procedury chovala velmi dobře. Nyní byl čas na vyšetření ultrazvukem. Na obrazovce počítače položené poblíž rotové se objevily zrnité obrazy. Rotová lokalizovala močový měchýř, který na obrazovce vypadal jako tmavá bublina, pokračovala, pak pokračovala dále. Doufala, že vajíčko v pravém vaječníku susy, i jež viděla v době inseminace, už bude uvolněné. Pokud ano, byla naděje, že susy zabřezne. Ale vajíčko bylo přesně tam, kde ho naposledy viděla, černý kroužek v mraku šidi. neovulovala, oznámila rotová půl tuctu ošetřovatelů, kteří postávali kolem, aby s něčím pomohli. V tom bodě celá její paže zmizela v Nosorožci. Skupina si kolektivně pozděchla. Ach ne, řekl někdo. Rotová vytáhla paži a sundala rukavice. Výsledkem byla nepochybně zklamaná, ale nezdálo se, že by ji to překvapilo. Sumaterský Nosorožec se kdysi u od úpatí Himalají v nynějším Butánu a severovýchodní Indii, přes Barmut, Hajsko, Kambodžu a Malajský poloostrov, až po ostrovy Sumatra a Borneo. V 19. století byl ještě tak běžný, že byl pokládán za ze zemědělského škůdce. Jak ale zali v jeho východní Azii, lesy zmenšovalo a rozpadalo se jeho životní prostředí. Na začátku 80. let 90. století se jeho populace zmenšila na pouhých několik stovek zvířat, většinou v izolovaných rezervacích na Sumátře a zbytek žil v Malajzii. Už se zdálo, že tento živočich nevyhnutelně směřuje k vyhnutí, když se v roce 1984 sešla v Singapuru skupina ochranářů, aby se pokusila vymyslet strategii záchrany. Plán, který navrhli, předpokládal mimo jiné spuštění programu rozmnožování v zajetí, již mělo předejít úplné ztrátě tohoto druhu. Bylo odchyceno 40 nosorožců, z nich 7 bylo posláno do zoologických zahrad v USA. Program rozmnožování v zajetí začal katastrofálně. V rozmezí ani ne tří týdnů, podle nosorožců v jednom zařízení v Malajzii, tedy nemoci způsobené parazity, které roznášejí mouchy. Deset zvířat bylo odchyceno v Sabahu, malajském státě na východním cípu Borneo. Dvě z nich zemřela na zranění, která utrpěla během lovu. Třetí zabil Tetanus. Čtvrté uhynulo z neznámých příčin a další neměla ke konci desetiletí žádné potomky. V USA byla úmrtnost dokonce ještě vyšší. Zoologické zahrady krmily zvířata senem, ale ukázalo se, že sumaterští nosorožci se senem živit nemohou, vyžadují čerstvé listy a větve. Do té doby si nikdo neuměl představit, že ze sedmi zvířat poslaných do Ameriky přežijí jen tři a navíc každé v jiném místě. V roce 1995 publikoval časopis Conservation Biology článek o programu rozmnožování v zajetí. Název zněl Druh, jemuž pomáháme vymírat. Tohoto roku v poslední zoufalé snaze poslali zoologické zahrady v Bronxu a v Los Angeles své zbývající nosorožce obě samice do zoo v Cincinnati, která měla posledního přežívajícího samce jménem To Tová byla pověřena, aby vymyslela, co s nimi, jakožto to samotářská zvířata Nemohla být držena ve stejné ohradě, ale na druhé straně, pokud by nebyla spolu, samozřejmě se nemohla spářit. Rotová se vrhla na studium nosoroštší fyziologie, sbírala vzorky krven, analyzovala moč a měřila hormonální úrovně. Čím více poznatků získávala, tím více se problémy prohlubovaly. Je to velmi komplikovaný druh, řekla mi jednou, když jsme se vraceli do její kanceláře, která byla vyzdobena policemi plnými dřevěných, hliněných a plišových nosorožců. Ukázalo se, že Rapunzel samice z Bronxu je na reprodukci příliš stará. Zdálo se, že Emmy samice z Los Angeles má ten správní věk, ale nikdy u ní nedošlo k ovulaci, což byla záhada, Jejíž vyřešení zabralo rotové další rok. Jakmile si uvědomila, v čem byl problém, že samice potřebuje někde kolem cítit semce, začala organizovat krátké, pečlivě monitorované schůzky Emy a IPUH. Po několika měsících známosti Emy zabřezla, pak potratila. Opět zabřezla a opět potratila. To se opakovalo celkem pětkrát. Jak u, jak u Emy, tak i u, u Ipuha se rozvinula nějaká oční choroba, jež byla důsledkem, jak nakonec Zrotová zjistila, trávení příliš dlouhé doby na slunci. V divočině žijí sumérští nosorožci ve stínu lesní klemby. ZOO v Cincinnati musela investovat půl milionu dolarů do krytu, který byl zotoven nosorožcům přesně na míru. Emi opět zabřezla na podzim 2000, tentokrát jí rotová podávala tekuté hormonální doplňky a Emi polikala i krajíce chleba namočené v progesteronu. Nakonec po měsíčním březosti prodila samce Andalase. Pak následovala susy. v indonénštině toto jméno znamená posvátná a po ní další samec Harapan. V roce 2007 byl Andalas převezen zpět na sumátru do zařízení pro rozmnožování v zajetí v národním parku Vej Kambas. Tam se v roce 2012 stal otcem samce jménem Andatu, vnuka Emi a Ipuha. Tři nosorožci narození v Cincinnati a čtvrtý ve VEI Kambas jistě nahradí tak mnoho zvířat, která během té doby zemřela. Ale jak se ukázalo, jsou to téměř jediní sumaterští nosorožci, kteří se v posledních třech desetiletích narodili v zajetí. Od poloviny 80. let 20. století počet sumaterských nosorožců v divočině strmě klesá a nyní jich zřejmě v celém světě nezbývá více než 100. Lidé přivedli tento druh do stavu, kdy se paradoxně zdá, že ho může zachránit jen heroické lidské úsilí. Máli ještě Disserorihinus eh, di Sumatrencis nějakou budoucnost, Vděčí za to Rotové a hrzce jiných, kteří jako ona vědí, jak provést vyšetření ultrazvukem z jednou paží v nosorožčím zadku. Co bylo řečeno o Dicodyserorhinus sumatrensis, platí v té či oné míře o všech dalších druhých nosorožců. Nosorožec Jávský, který se kdysi vyskytoval ve většení oblasti Jiho východní Ázie, patří nyní k nejvzácnějším živočichům na zemi. Posledních 50 jednotlivců přežívá v jediné Jávské rezervaci. Poslední známé zvíře žijící někde jinde ve Větnamu zabil piták v zimě 2010. Počet nosoročců indických největších z pěti druhů, kteří jako v povídce Rudyarda Kiplinga jakoby nosili zmačkoný kabát, klesl asi na tři tisíce jedinců, z níž většina žije ve čtyřech parcích indického státu Asam. Awesome. Populace nosoročce dvourohého, jinak též nosoročce černého, v Africe před stolety lety dosahovala až milionu kusů, od té doby klesla na pouhých 5000 zvířat. Nosorožec tuponosí, zvaný tež nosorožec bílý, také z Afriky, je jediný druh nosorožce, který zatím není zařazen mezi ohrožené. V 19. století byl loven tak intenzivně, že téměř vymizel, ale v 20. století uskutečnil pozorhodný comeback. Nyní v 21. století se dostává pod obnovený tlak ze strany pitláků, kteří prodávají na černém trhu nosoroščí rohy za více než 40 000 dolarů za kilogram. Nosoroščí rohy, jež jsou stejně jako lidské nechty tvořené keratinem, se už dlouho používají v tradiční čínské medicíně, ale v poslední době se staly ještě žádanější jako droga užívaná na večírcích vyšší společnosti. V klubech jeho východní Azie se prášek z rohu šňupé jako kokain. Lidé mají hluboký téměř mystický pocit spojení s velkými charizmatickými savci, i když je oddělují mříže. To je důvod, proč zoologické zahrady věnují takové finanční zdroje, aby předváděli nosorožce, pandy a gorily. Wilson popisoval večer strávený v Cincinnati s Emmy jako jednu z nejpamětihodnějších událostí svého života. Ale téměř všude, kde nejsou zamčeni, se velcí charismatičtí savci dostávají do potíží. Z osmi světových druhů medvědů je šest zařazeno do kategorie zranitelný nebo hrožený vymíráním. Počet azijských slonů se během posledních tří generací snížil o 50%. Afričtí sloni jsou na tom lépe, ale stejně jako nosorožci jsou stále více ohroženi pytláctvím. Jedna nedávná studie dochází k závěru, že populace afrických lesních slonů, které mnozí pokládají za samotný druh odlišný od slonů ze savany, se zmenšila jen za posledních deset let o více než 60%. V úpadku je i většina velkých kočkovitých šelem, Lvů, tigrů, gepardů a jaguárů. Za dalších sto let mohou pandy, tygři a nosorožci přežívat už jen v zoologických zahradách, nebo jak řekl Tom Lovejoy, v oblastech divočiny již jsou tak malé a přísně střežené, že je lze vlastně pokládat za jakési kvazizo. Den po vyšetření ultrazvukem jsem šla Sousi navštívit znovu. Bylo mrazivé zimní ráno a tak byla Sousi omezená na svojí stáj, jak se eufemicky říkalo, budově s převislou střechou, postavené ze škváro betonových tvárnic, jejíž místnosti připomínaly vězeňské kopky. Když jsem tam přišla, bylo kolem půl osmé čas krmení a jsou si v jednom z boxů přežvikovala fíkové listy. Paul Reinhardt, vedoucí ošetřovatelů nosorožců, mi řekl, že denně spořádá průměrně asi 50 kg fíkovníků, které, který se musí speciálně letecky dovážet ze San Diego. Celkové náklady na dopravu činí až 100 tisíc dolarů ročně. Zkonzumuje také několik dárkových košů ovoce. Toho rána byly na výběr jablka, grepy a banány. Tu si jedla, jak se mi zdálo, s pochmurnou odhodlaností. Jakmile zmizely fíkové listy, pustila se do větví. Ty byly 3 až 5 cm silné, ale chroupala je snadno, jako když člověk chroustá peclík. Reinhard mi líčí susy jako dobrý mix mezi matkou Emi, která zemřela v roce 9. a otcem i puhem, jenž stále žije v Cincinnati. Pokud mohla je mi způsobit nějaké potíže, tak je způsobila, vzpomínala. Susi je velice hravá, ale také mnohem tvrdohlavější, jako její táta. Kolem prošel další ošetřovatel, který tlačil velké kolečko plné kouřící nedočervené mrvy, produkci susy a i puha z předcházející noci. Susy je tak zvyklá na lidi kolem z nich někteří krmí pochoutkami. kdežto to jiní zase strkají ruce do zadku. Že mne Reinhard nechal oflakovat se kolem ní a šel po svých dalších povinnostech. Když jsem poplácela její chlupaté boky, připomínala mi přerostlého psa. Nejblíže příbuzní nosoročtům jsou ve skutečnosti koně. I když nemohu říci, že bych zaznamenala velkou hravost, zdálo se, že mi projevuje náklonost. A když jsem pohlédla do jejich černých očí Mohla bych přísahat, že jsem zahlédla zábleskem mezi druhového uznání. Zároveň jsem si vzpomněla na varování jednoho z úředníků zo, <kly> který mi řekl, že kdyby se Susi náhle rozhodla trhnout svou ohromnou hlavou, snadno by mi zlomila ruku. Po chvíli nastal čas, aby se šla zvážit. V vedlejším boxu byla v podlaze zabudovaná plochá váha. Přes níž položil ošetřovatel kousky banánů. Když si vstoupila na váhu, aby pozbírala banány, údaj na ukazateli oznamoval 684 kg. Velcí živočichové samozřejmě nejsou velcí bezdůvodně. Sousi už při narození vážila 35 kg. Kdyby se narodila na sumátře, mohla by se stát kořistí tygra, i když dnes jsou sumaterští tygři také kriticky ohroženi. Ale pravděpodobně by ji ochránila matka, protože pro dospělé nosorožce neexistuje jí přirození predátoři. To samé platí pro takzvané megabíl žravce, dospělí sloni, a hroši jsou tak velcí, že se na ně neodváží zautočit žádné zvíře. Podobně ani medvědi a velké kočky nejsou v nebezpečí, že by je někdo chtěl ulovit. Výhody obrovské velikosti, strategie, již bychom mohli charakterizovat být příliš velký na strach, jsou takové, že z evolučního hlediska může vypadat jako docela dobrý trik. A skutečně v různých etapách své historie byla země plná gigantických tvorů. Na konci křídy byla například skupina Tyrannosaurus jen jednou z mnoha skupin obrovských dinosaurů. Existovaly rody Saltasaurus, jehož příslušníci vážili až sedm tun. Terizinosaurus, živočichové přes deset metrů dlouzí, a saurolopus, kteří byli pravděpodobně ještě delší. I mnohem později, ke konci poslední doby ledové, se obrovská zvířata vyskytovala téměř ve všech částech světa. Kromě sesnatých nosorožců a jaskyních medvědů měla Evropa paratury, obrovské losy a hyeny. Mezi monsta Severní Ameriky patřili mastodonti, Mamuti a Camelopy, rod Camelops, statní bratanci novodobých velbloudů. Tento kontinent byl rovněž domovem bobrů velikosti dnešního gryzliho, skupiny šavlozubých kočkovitých šelem nazvané Smilodon a Megalonix Jeffersony pozemního lenochoda, který vážil téměř tunu. Jižní Amerika měla své vlastní obrovské lenochody, stejně jako toxodony, rod savců s tělem podobným nosorožcům a hlavou jako hroch, a glyptodonty, příbuzné pásovcům, kteří v některých případech dorůstali do velikosti Fiatu 500. Nejpodivnější a nejrozumanitější fauna se nacházela v Austrálii. Byly tam diprodoni, skupina těžkopádných vačnatců, obecně známých jako vačnatí nosorožci, tylasoleo carnifex, masožravec velikosti tygra, označovaný za vačnatého lva, a obrovský klokan, procoptodonogoliach, vysoký 3 metry. Dokonce i mnohé poměrně malé ostrovy měly svá vlastní velká zvířata, Vlaky proužil trpasličí slon a trpasličí hroch. Madagaskar byl domovem tří druhů zakreslených hrochů, čeledi velkých nelétavých ptáků, čeledi i pjorn siovití a, a pjorn tchidiae, a několik druhů velkých lumlů. Megafauna Nového Zélandu byla pozoruhodná v tom, že se stávala výlučně z ptáků. Australský paleontolog Tim Flannery to charakterizoval jako svého druhu realizovaný myšlenkový experiment. Ukazuje nám, jak by mohl vypadat svět, kdyby před 65 miliony lety vyhynuli spolu s dinosaury i savci a země by ponechali jako dědictví ptákům. Na Novém Zélandě se vyvinuli různé druhy mo moa, které zaplnili ekologické níky, jinde obsazené pasoucími se čtyřnožci, jako jsou nosorožci a jeleni. Největší z nich Moa Dinornis Nova Zealandiae a Moa Dinornis Robustus byly vysocí téměř 4 metry. Zajímavé na tom je, že samice byly dvakrát větší než samci a má se za to, že povinnost sedět na vících připadala otcům. Zéland měl také ohromného dravce veleodala novozelandského Harpagornis mori, který lovil moa a měl rozpětí křídel přes 2,5 metru. Co se stalo s všemi těmi brobdingnarskými zvířaty? kuvie, který si jako první všiml jejich zmizení, myslel, že se tak stalo v důsledku nějaké nepříliš dávné katastrofy. Revoluci na zemském povrchu, k níž došlo těsně před začátkem zaznamenávané historie. Když později přírodověci odmítli kověrů v katastrofismu, zůstala jim hádanka. Proč muselo tak mnoho velký zvířat zmizet v tak relativně krátkém časovém období? Žijeme v zoologicky ochuzeném světě, z něhož nedávno zmizely největší, nejlítější a nejpodivnější formy, poznámena Alfred Russell Wallis. A svět, z něhož odešli, je pro nás nyní nepochybně mnohem lepší. Toto náhle vymření tolika velkých savců nejen na jednom místě, ale na více než polovině suchozemského povrchu Zeměkoule je nicméně jistě pozorhodným faktem, jemuž se stěží můžeme dostatečně věnovat. se na ty náhodou leží jen asi 40 minut jízdy od Big Bone Lick, kde Longwell sebral zuby mastodonta, které pak inspirovaly Kuvierovu teorii vymírání. Nyní se státní park Big Bone Lick propaguje jako rodiště americké paleontologie obratlovců a na své webové stránce nabízí báseň oslavující jeho místo v historii. První badatelé věřili, že v Big Bone Lick velcí sloni zašly. Žebra a mamutů srsnatých však našly. Kosti, co živého snutříště, zlatého věku pohřebiště. Jednoho odpoledne po návštěvě Susi jsem se rozhodla trochu ten park omrknout. Nezmapovaná hraničářská oblast Longuelovi doby byla samozřejmě už dlouho minulostí a postupně ji pohlcovala před městí Cincinnati. Při jízdě se mémíjela směs obchodních řetězců a pak řady sídlišť z nichž některá byla tak nová, že měla ještě rozestavěné domy. Nakonec jsem se dostala do krajiny nefalšovaného venkova. Hned za farmou mamot 3 jsem zahonula k výjezdu do parku. Lov zakázán, oznamovala první cedule. Další ukazovali k autokempu, k jezeru, k obchodu se suvenýry, k hřišti minigolfu, k muzeu a ke stádu bizonu. Během 18. a na začátku 19. století byly z bažin Big Bone Lick vytoženy nespočetné tuny vzorků, stejní kostí mastodontů, klimamutů, obrovské lebky lenochodů. Některé končily v Paříži a v Londýně, některé v New Yorku a Filadelfii. Další jsou strceny. Jeden náklad zmizel, když na jistého koloniálního obchodníka zautočili indiáni kmene Kikapo. Jiný se potopil v Mississippi. Thomas Jefferson hrdě vystavovala kosti z Big Bone Nick ve svém ad hoc vytvořeném muzeu, jež umístil do východního pokoje Bílého domu. Aliel navštívil toto místo v roce 1842 během svého amerického turné a koupil si zde zuby mláděte Mastodonta. Nyní už sběratelé Big Bone Lake vyzbírali tak důkladně, že zde žádné větší kosti nezbyly. Paleontologické muzeum a parku tvořila jediná převážně prázdná místnost. Na jedné stěně byla stěně malba zobrazující stádo melancholicky vyhlížejících mamutů procházejících tundrou a u protější stěny stály skleněné vitríny a vystavenými kousky rozlámaných klů a páteří velkého lenuchoda. Skoro tak velký jako samotné muzeum je přilehlý obchod se sunvenýry, kde se prodávají dřevěné cetky, cukrovinky a trička s nápisem nejsem tlustý, mám jen velké kosti. Když jsem tam vešla, stála za pokladnou usměvavá blondýnka. Řekla mi, že většina lidí význam parku ani nedokáže ocenit. Přijíždějí jen kvůli jezeru a minigolfu, který byl na neštěstí v zimě zavřený. Podlaha mi mapu a podala mi mapu a radila mi, ať projdu okružní naučnou stezku. Požádal se mi, zda by mě nemohla provést, ale řekla, že ne, že má příliš mnoho práce. Pokud vím, v celém parku jsme byli jen my dvě. Vydala jsem se po stezce. Hned za muzem jsem narazila na mastodonta v životní velikosti, vyrobeného z plastu. Mastodon skláněl hlavu, jako by ho něco tížilo. Vedle něj byl metrový umělohmotný lenochod, stojící výrůžně na svých zadních nohou, pak mamut, který vypadal, jako by se v hrůze topil v báně. Přišernou scénu doplňoval mrtvý na půl rozložený umělohmotný vizon, umělohmotný sup a několik roztroušených hmotných kostí. Okus dále se nacházel potůček, který byl zmrzlý a pod ledem líně bublal. Odbočka ze stezky vedla k dřevěné plošině postavené nad bažinou. Tady voda nezmrzla. Byla cítit sírou a pokrýval ji poprešek bílé křídy. Tabule na ploše vysvětlovala, že v Orudoviku byla tato oblast zalita oceánem. Na tomto dávném mořském mě se nahromadila sůl, která k Big Bone Lick přitahovala zvířata, aby se z bažiny napila, a ta za to v mnoha případech zaplatila životem. Další tabule uváděla, že mezi zbytky nalezenými v Big Bone Lick byly takové, které patřily při nejmenším osmi druhům, které asi před deseti tisíci lety vymřely. Jak jsem pokračovala v cestě, míjela jsem další tabule. Ty vysvětlovaly zádu mizející megafauny dvěma různými způsoby. Jedna nabízela následující. Celokontinentální vyhnutí zvířat, jejich kosti se nacházely v Big Bone Lake. Zapříčinila změna jeličnatého lesa nevisnatý, nebo oteplování klimatu, které tuto změnu přivodilo. Jiná tabule kladla vinu jinam. Během asi tisíce let po příchodu člověka vymřeli velcí savci. Stálo na ní. Dá se pravděpodobné, že při nejmenším určitou roli v jejich zániku hráli prvěcí indiáni. Obě tato vysvětlení pro vymření megafauny soupeřila už od 40. let 19. století. Mezi těmi, kdo dávali přednost prvnímu, byl i Líl, který psal o velké změně klimatu, k níž došlo v souvislosti s dobou ledovou. Darwin, jak to měl už ve zvyku, se postavil na jeho stranu, i když v tomto případě poněkud neochotně. Nemohu se tak snadno smířit se souvislostí mezi glaciálním obdobím a vymíráním velkých savců, napsal. Pokud jde o vlasy, původně se také přiklánil k nějakému klimatickému vysvětlení. Pro tuto velkou změnu musí existovat nějaká fyzická příčina, poznamenal v roce 1876. Touto příčinou je velká a nedávná fyzická změna známá jako doba ledová. Pak si to ale rozmysl. když se na celou věc podívám znovu, uvedl ve své poslední knize svět života. Jsem přesvědčen, že rychlost vymírání tak mnoha velkých srdců je ve skutečnosti důsledkem lidské činnosti. Vše je, jak řekl, skutečně zcela zřejmé. Od líhové doby se názory na tuto otázku často mění, což má určité důsledky, které dále přesahují oblast paleobiologie. Jestliže vymírání megafauny bylo způsobeno klimatickou změnou, pak to představuje další důvod k obavám z toho, co děláme s globálními teplotami. Jestliže na druhé straně byli vině lidé, a stále pravděpodobněji se zdá, že byli, pak je to možná ještě znepokojivější. Znamenalo by to, že současné vymírání začalo už v polovině poslední doby ledové. Znamenalo by to, že člověk byl zabiják. Použijeme-li přesnější výraz mnohonásobný zabiják. Vlastně už od začátku. Existuje několik empirických faktů, jež hovoří ve prospěch člověka ve skutečnosti proti němu. Jedním z nich je načasování událostí. Vymírání megafauny, jak je nyní už zřejmé, vůbec neprobíhalo najednou, jak věřili Lil a volis. Docházelo k tomu spíše v několika půlzech. První, asi před 40 tisíce lety, vyhubil obry v Austrálii. Druhý udeřil v Severní a Jižní Americe o 25 000 let později. Obří muři trpasličí hroši a ptáci z čeledi Enesovití, na Madagaskaru přežívali až do středověku. Moa se na Novém Zélandu vyskytovali ještě v renesanci. Je obtížné pochopit, jak by se takový sled událostí shodoval s jedinou změnou klimatu. Naopak sekvence pulzů vymírání a sekvence lidských osídlení se shodují téměř přesně. Archeologické doklady ukazují, že lidé přišli nejprve do Austrálie asi před 50 tisíci lety. Zprve mnohem později se dostali do Ameriky a až za další tisíce let se dostali na Madagaskar a Nový Zéland. Když chronologie vymírání kriticky srovnáme s chronologií lidských migrací, napsal Paul Martin z Arizonské univerzity ve svém zásadním článku o tomto tématu nazvaném prehistorický mnohonásobný zabiják, na otázku po zániku megafauny se nabízí jako jediná smysluplná odpověď příchod člověka. V podobném duchu poznamenává Jared Diamond. Osobně nemohu pochopit, proč by australští obřeměli přežít a je nespočetná období sucha v desítkách milionů let své australské historie a pak by se, po, aby se pak rozhodli téměř zároveň, alespoň v časové škále milionů let, vymřít černou nádu přesně v době, kdy tam přišli první lidé. Kromě načasování existují pro vinu lidí i silné fyzické důkazy. Některé z nich mají podobu zvířecího trusu. Velcí bíložravci produkují obrovské množství trusu, jak je jasné každému, kdo někdy stál nějakou chvíli za nosorožcem. Jejich výkaly poskytují výživu houbě jménem Sporomíla, Spory s sporomíly jsou dosti malé, půhým lidským okem téměř neviditelné, ale neobyčejně trvanlivé. Lze je identifikovat i v sedimentech, které byly uloženy před desítkami tisíc let. Hojné spory naznačují, že tam bylo mnoho velkých bíložravců chrustajících vegetaci, když to z jejich nepřítomnosti se dá usuzovat i na absenci megafauny. Před několika lety analyzoval tým badatelů sedimenty z okolí Lynchova kráteru v severovýchodní Austrálii. Zjistili, že před 50 tisíci lety byly sporoměly v této oblasti velmi hojné. Pak asi před 140 tisíci lety docela náhle téměř zcela zmizely. Potom začaly krajinu zužovat požáry. Důkazem jsou malá zrnka dřevěného uhlí. Vegetaci v podobě rostlin, která se vyskytují v deštném pralese, nahradily rostliny lépe přizpůsobené suchu, jako jsou akácie. Kdyby byla za vymírání megafauny odpovědná klimatická změna, změna vegetace by předcházela sníženému výskytu sporoměly, Nejprve by se zmínila krajina, až pak by se zmizela zvířata závislá na původní vegetaci. Ale stal se pravý opak. Tým dospěl k závěru, že jediným vysvětlením, jež odpovídá údajům, je prehistorický mnohonásobný zabiják. Počty sporomíly klesly ještě před proměnou krajiny, protože příčinou této změny byl zánik megafauny. Bez velkých bíložravců, kteří ožírali les, se hromadilo suché palivo, což vedlo k častějším a protším požárům. A ty měly vegetaci ve prospěch druhů tolerantních k ohni. Vymírání megafauny v Austrálii nemohlo být způsobeno klimatem, řekl mi Chris Johnson, ekolog z Tazmánské univerzity, ze své kanceláře v Hobartu, když jsem s ním telefonicky hovořila. Domnívám se, že to může tvrdit kategoricky. Ještě jasnější jsou důkazy z Nového Zélandu. Když se na Nový Zéland dostali Maorové, což bylo asi v době Danta, našli zde devět druhů Moa, kteří žili na severní a jižní ostrově. Když zde počátkem 18. století přišli evropští osadníci, už ani jednoho z těchto ptáků nespatřili. Zůstaly jen velké hromady jejich kostí a trosky velkých pecí pod širým nebem. Pozůstatky dávného grilování těchto obrovských ptáků. Jedna nedávná studie zjistila, že vyhubení Moa bylo pravděpodobně otázkou jen několika desetiletí. V maorském jazyce přežívá fráze nepřímo odkazující k vraždě Kuangaro itengaro tem Moa. Zemřel jako Moa. Maratela, kteří stále věří, že megafaunu zabyla klimatická změna, říkají, že jistota Martina, Diamonda a Johnsona není tak zcela podložená. Podle jejich názorů této události nelze nic kategoricky či jinak tvrdit a vše, co bylo uvedeno v předchozí odstavcích, je velký mezi Data vymírání nejsou jednoznačná, neschodují se tak úplně s lidskými migracemi. A v každém případě korelace ještě neznamená kauzalitu. Zna nejhlubší pochybnosti mají o celkovém předpokladu vražednosti prehistorických lidí. Jak by mohly malé tlupy technologicky primitivních lidí vyhubit tak mnoho velkých, silných a v mnoha případech litých zvířat na rozloze velikosti Austrálie nebo Severní Ameriky? John Alroy, americký paleobiolog, který nyní pracuje na australské McQuarreské univerzitě, strávil přemýšlením o této otázce spoustu časů a dospěl k přesvědčení, že ji lze řešit matematicky. Velký savec žije vzhledem k míře své reprodukce na hraně, řekl mi. Například do doba březosti slna je 22 měsíců. Sloni nemají dvojčata a mohou se začít rozmnožovat až jejíme více než 10 let. To jsou velká omezení rychlosti reprodukce i za jinak příznivých okolností. Důvodem, proč vůbec mohou existovat, je to, že když zvíře dosáhne určité velikosti, už ho neohrožují predátoři. Už není zranitelné útokem. Z reprodukčního hlediska je to hrozná strategie, ale je vyvážená velkou výhodou bezpečí před predátory. Ale tato výhoda se zcela vytratí, když se objeví lidé. My se nějak neomezujeme v tom, co jíst bez ohledu na velikost zvířete. To je jen další příklad, jak se modus Vivendi, který fungoval mnoho milionů let, může náhle zhroutit. Tak jako graptoliti. Amuniti nebo dinosauři, ani megafauna neudělala nic chybného. S příchodem lidí se jen změnila. Pravidla hry o přežití. Aldrový hypotézu mnohonásobného zabijáka otestoval pomocí počítačových simulací. Zjistil, že lidé k vyhubení megafauny nemuseli vyvinout ani velké úsilí. Jestliže máte jeden druh, který poskytuje něco jako udržitelnou sklizeň pak můžete nechat další druh vyhynout, aniž by pak lidé kvůli tomu strádali, uvedl. Například v Severní Americe měl relativně velkou míru reprodukce jelenec z ocasí viržinský a proto zůstával hojný, i když počet mamutů klesal. Mamut se stal luxusním jídlem, něčím, co si lidé dopřávají jednou za čas, jako například velké laníže. Když Alroy prováděl simulace pro Severní Ameriku, zjistil, že i velmi málo početná původní lidská populace, třeba jen stovka jedinců, se mohla během jednoho nebo dvou tisíc let rozmnožit natolik, aby to vysvětlilo veškeré zaznamenané vymírání. V tomto případě se předpokládalo, že lidé nemusí být nijak zdatnými lovci. Všechno, co museli udělat, bylo, že zabili mamuta nebo velkého lenochoda, jen když se k tomu naskytla vhodná příležitost a dělat to po několik století. To by stačilo, aby populaci pomalu se rozmnožujících druhů nejprve výrazně zmenšily a nakonec zcela vyhubili. Když Chris Johnson provedl podobné simulace pro Austrálii, dostal podobné výsledky. Kdyby každá tlupa deseti lovců zabila jen jednoho do, na za rok, během několika staletí by v oblasti dosáhlé několik set kilometrů čtverečních, všichni nize zmizeli. Protože v různých částech Austrálie byly právě pravděpodobně loveni v jiné době, Johnson odhaduje, že jeho vymírání na celém kontinentu probíhalo několik tisíc let. Z hlediska zemské historie je několik stovek, ba i tisíců let prakticky okamžikem. V lidské perspektivy však jde o nekonečnost. Proto bude vymírání megafauny pro lidi, kteří se na něm podílejí, tak pomalé, že ho nedokážou vnímat. Nemají žádný způsob, jak poznat, že o pár století dříve byly memuťády pro torontie mnohem početnější. Alroy proto charakterizuje vymírání megafauny jako geologicky okamžitou katastrofu. Příliš pozvolnou na to, aby ji vnímali lidé, kteří ji rozpoutali. To dokazuje, napsal, že lidé jsou schopni přivést k zániku v podstatě jakýkoliv druh velkých savců, i když jsou zároveň schopni vynaložit velké úsilí, aby tomu zabránili. O antropocénu se obvykle říká, že začalo průmyslovou revolucí, nebo snad dokonce ještě později, explozivním populačním růstem po druhé světové válce. Podle tohoto názoru se lidé stali silou, která mění svět v důsledku zavádění moderních technologií, turbín, železnic, řetězových pil. Ale vymírání megafauny naznačuje něco jiného. Než se na scéně objevili lidé, bylo dorůstání do obrovské velikosti a pomalá reprodukce vysoce úspěšnou strategií a planetu ovládali velicí živočichové. Pak v jednom geologickém okamžiku se tato strategie stala natolik neúspěšnou, že předurčovala k zániku. A takovou zůstává dodnes, což je příčinou, proč jsou sloni medvědi a velké kočkovité šelmy v takových potížích a susy je jedním z posledních zbývajících sumatérských nosorožců na světě. Eliminace megafauny nebyla jen ztrátou megafauny. Při v Austrálii vedla k ekologickému dominovému efektu, v jehož důsledku se proměnila celá krajina. I když představa, že kdysi byly doby, kdy člověk žil s přírodou v harmonii, může vypadat pěkně, vůbec není jisté, že tak někdy skutečně žil.